miközben a szívem majd kiugrik a helyéről. Akkor el kell mondani a mindent, amit tud. Csend. Lynn ez bennedetre néz, aki a fejét rázza. Nem tud segíteni, mondja. ez bólint. Hiba volt. A két nő feláll. Nem kellett volna idejönnünk. Elindulnak az ajtó felé. Hova sietnek? kérdezem. Mi most elmegyünk, mondja Wells határozott hangon. Nem, közlöm. Bennedet kikerülne, de útját állom.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 Egy vidéki hoki jöttem haza. 18 éves voltam. Végzős gimnazista. A legjobb barátom az ikertestvérem volt. És volt egy barátnőm, akiről azt gondoltam, hogy a lelki társam. A konyhasztalnál ültem, és vártam, hogy a testvérem hazajöjjön. jöjjön. Linvelsz az arcomat vizslatja. Látok valamit, amit nem igazán értek. Szemébe könyszökik. Tudom. Aznap éjjel mindkettőnk élete örökre megváltozott. Lin, én Bernadettnek, hogy maradjon csendben. Mi történt? Kérdezem. Miért szökött el, Móra? Bernadett közbevág. Miért nem mondja el maga? A válasz a zavarba ejt. Lin Bernadett vállára teszi a kezét. Várj meg kint. Nem hagylak magadra. Négy szem közt beszélni, Neppel. Bernadett tiltakozik, de ezt a csatát nem nyerheti meg. Egy lépést ellépek az ajtótól. Nem akarok kockáztatni. Épp csak a rést hagyok, hogy Bernadett kényelmesen kiférjen. De vagyok annyira őrült, hogy Mora anyját félszemmel-szemmel tartom, hát ha ő is kitalálna surranni. De nem mozdul. Bernadett végül kislisszan a résen, és fenyeget rám mered. Kettesbe maradok Mora anyjával. őjünk le, mondja.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 Aztán melózni mentem. Dupla műszak volt a Beringensben. Lassan zárórához közeledtünk, amikor a pultos szólt, hogy valaki keres. Csodálkoztam is. A főnök le is cseszett. Kiderült, hogy móra az. Érzem, hogy a zsebemben rezeg a telefon. Hagyom. Mit mondott? Rögtön aggódni kezdtem, hiszen, mint mondtam, nem szokott felhívni a munkahelyemen. Így hát odarohantam és megkérdeztem. Jól vagy szívem?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 Föleszmélek, próbálok visszaemlékezni, de mintha a levegőt markolnám. Jobb híján bólogatok, hogy elützem a sokkot. Aztán mit csinált? Semmit. Fogtam magam és elmentem dolgozni, mondja meg a vállát. A kólszba. Azt hittem, jól le fognak teremteni, hogy ellógtam egy hetet. De azt mondták, betelefonáltam és beteget jelentettem. Pedig maga nem is emlékszik erre? Nem. Ugyanez volt a beningen -szel. Ők is azt mondták, hogy beteget jelentettem. Hátradőlök. Próbálom emészteni. Totál paranoiás lettem. Folyton úgy éreztem, hogy követnek. Ha láttam valakit újsággal a kezében, biztos voltam benne, hogy engem figyel. Meg te is itt sürgölöttél a ház körül. Emlékszem, egyszer rád is ripakodtam, hogy tűnj el. De hiába. Tudtam, hogy valamit csinálnom kell, amíg mora el nem mondja, mi folyik.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 Aztán átíratom egy másik suliba. Tényleg volt Mirvó kibarunok a testvére? Bólint. Azt mondta, add Alibit. És ezután mikor hallott újra mora felől? A vízes palackra bámul. Egyik kezével a fehér kupakot fogja, másikkal az alját szorongatja. Három hónappal később. Csak állok ott. Próbálom leplezni a döbbenetet. Tehát három hónapig...